det blir alldeles, alldeles jättedålig kvalitet på den här inspelningen. Dessutom så finns det en datorfläkt som spelar i bakgrunden. Det är helt olidligt. Men det mesta går mycket bättre om man har lite polka. Och lite vin och trevliga bagetter och vurst och sådär. så det blir mycket trev... det här. Spelledaren. Ja. En fruktkorg till mig. Ja. farligt. det var. TENTAKLAR! Ja, det är en kvacklig kvarts. Ja. Ja. ja, ni kommer ihåg allt. Nej. Vi kommer bara äh, ihåg att du köpte kläder. Vi har skjutit hagelbössor. Vi har ja. dansat och ja. haft lite förtryck och trevligt. Jag har vi har haft en mangy. Enkelt. Ja. Och sen äh, hade vi. Polka spelar dem och rycker sprit. Uh, och jag läser högt. Du lägger kärlek. Kärlekens kärlek. Det finns alltså inget relevant. Det <laughs> var en bokcirkel kan man säga. Ja, det är det. Ja. Och säljer <laughs> ja. ja. Vi var väl på väg till Siam. Sultanen. Ja, har hört att det har hänt någonting. På arbetsnivå. Vi inte <skratt> i kaptenens bord någon gång. Jo ja, jag gjorde det. Jag, jag, jag, jag, har jag, jag, jag, jag har Han, jag, för Han är, fann, är, har blivit skit i det. Ja, just det. Det gjorde inte det. Jag får göra bättre om en del. Anyhow, det var ett morgonbord också. <skratt> jag, ja, och det var ett missboksmord tror jag. <skratt> det var skotten. Ja, det var Mac, Mac, Mac, Mac McWyfall. <skratt> <skratt> Nej, blev sig han, var så han blev ju igen, sjef här Han ja, ja, blev han blev han blev han blev han blev han det han blev han blev han blev han blev han blev han blev han blev han blev han blev han blev han blev var blev han blev han blev han han var han blev han han blev han blev han blev han han han blev han blev han blev han blev han han Hörspelatidien Vad jag, heter jag, jag, jag du nu då? Ja. <skratt> <skratt> Vad heter han? <skratt> Sorry, jag vet inte Nej, Lund. Det heter Lund Betyder inte det i grejen Jag vill inte ens veta hur du känner till det här <skratt> <skratt> var Det han var, eh, var lite bartra som sa det när han var i Indien Han hade haft en t-shirt på som det står I love Lund Och han har tittat väldigt konstigt på dem <skratt> <säklar> Nej, jag missade det. Och ja, han alltså, ser ju och då så, ja, kronor, då så det så ut som då betyder ju då eh, i penis på aha, aha. på hindi. <säklar> så det blev lite konstigt sånt Ja. Så heter så han nu med alla Lund och <skratt> ja, ja, så visst inget Lars jag inte. Nej, jag som Floyd. Vad har skrivit. Sista, jag skrivit, bland de sista anteckningarna? Ja, det var inte vad jag har antecknat. Ja, men det är ju spännande. Du har ju spännat. Du har ju sjunkit mm. hem och... Volvo och södra kallas till Brown. Det, det var ett gift, cyanid. Mm. Ja. Vin mm -hmm. beställdes av Francesco Viali, hytt 113. Det är mm. det sista jag har skrivit. Det var en det, är, känd ja, mappig ja, det boss. Mm. Given detta mm. mot... Uh, för min kosta. Ska vi inte kosta? Nej, kosta. Kosta. <laughs> kosta. Kosta boda. Kosta boda. Det sista jag har skrivit. Sen är det dags för middag och dans i the ballroom. Hade vi, har haft, vi har haft inte haft inbrott i hittet också? Hade vi inte frågat om Jo, men du går nog kväll innan. Det var också var, någon, var som var i vår hytt också, men det är ingenting stals eller något. Så. Man har bara rotat. Ja, vi så de, de mis, alltså misstänkta personer då är alltså en folkfuskande indier eller en cigarrökande manserad cigarrökande man och en arab? Jag har bara skrivit raga och marxister. Ja, jag, jag skriver också Jag 1Z. Jag tog på 1Z. Ja, har sprängt någonting idag. I båten fanns även lite nazister och... Ja, det gjorde det, ja. De är träffade ju på e-baran. Ja, jag på dem. Jag har varit från Falkenhausen. Ja, Leverkusen. Nej, Falkenhausen. Ja, just det. Fast han inte... Jag jag. Nej, men var nej men det har Hans Sdotte ja, ja. har Kommer jag han, jag på. jag något det. sätt. Och sen uh, han är i Hallor med rum citat som som brömbasist ut ska vi vi hjälm till? Sigpinpansarna. Ah, ja, så ja. åt vi med kaptenen just då så uh, Heinz Inget här, här alla tyska han var någon biggig kille. Hines bro. Det är inte samma, du har jag någonstans. Ja. Ja. Nej, jag tror jag jag inte skrivit upp dem. Fan, vem, vem, står det här, <laughs> jag vet inte vad det var. inte träffat? Nej, just det. <laughs> Heinz Brom. En SS-dott eller någonting. Brom. Men han spar åt mig. Han spar <laughs> <Francesco>, <laughs> <laughs> han som det mig. Francesco komma, allihär. det. Ja, det här han skänker, ja. och han sparar risotto. Kan jag få mina artiklar i slutet? Nej, det, att, det den, den. är till någon. Nej, det mamma någon. Jag, jag, ja, ja, jag, jag har också skrivit att jag är sjuk. Jag har också skrivit i hjälpsältet att, att, att, att, att, att SS-soldater inte tycker om frågor. Nu. Junius Silanus Så Som har ju kaptenen Richard Brightman, styrman Robert Gellen och Jag har hövnestaren som heter Jean-Pierre Leux, Jean-Pierre. Missa kanske ni kan lista ut vilka jag har. Och är säker så har Brown. Frans Kuhn har jag här. Ja, det var SSO Bot, det var Det var han som var från V. Från Halkenhausen som var magsjuk. Ja, han ah, kom roligt på... Uh, ja, nu han upprät. skulle varit med på kapitänens middag uh, Så var det Han mådde inte bra Och det var Kuhn också då det, det är Där, där Jakob har mm. pratat med honom ja. mm. Vi misstänkte också att det här uh, modet egentligen inte var riktiga mot någon annan Men att ja. uh, stackars Mack McRifle, uh, McRifle fick väl vintlaskare vi, vi vi vi Ja, man ja. liksom Francesco gick, skjutet. Eller ja, du vet vad det är för några? Har ja, en mafferboss. Ja, jag känner till i fall. Ja. Jag känner till mafferboss. Och villna nu, eftersom det vet att de detta också så. Jo, Men, ska vi då varna mm. honom eller vi konstaterar att uh, MacRifle bor i rummen och Bjalli i 113. Mm. Ja, det är helt enkelt någon som har Applat till det. Ja. Mm. Precis, MacRifle har är... beställt sig inte mina av på 113 eller tillbeton. Nej, jag skulle vi i hytt 113 istället om jag har jag skulle. Ja, och MacCraeford bodde ju. så att han <hör> det är Aha, <hör> så det. att han hade inte beställt tror jag 93 <hör> utan vi kom dit, nej, det kom bits. Nej, precis. Det är någon som ja, han fick ah, annan på båten. Så vill förgifta Francesco. Ja. Mm. Har vi varnat honom då för det? <hör> det nej, det, vet, men det var det som Fredde var inne på. Ska vi varna honom eller Ja, det tycker jag. Vi skita i det. Alltså med tanke på omständigheten där kan ni gissa på att han kan ut själv. Ja. Och då då kan ja, vi ändå... Det här vi. Vi gjorde det. Ja, det är ju mer nu. Det är mer nu. Det var slut. Ska Så då det, då... det var typ det, sista det. ni kom fram till Det är ju inte slut. Att ta den mm. upp kanske. Vad mm. vi då kanske? Ja. Drive. Ja, nej. Okay. Vi får en allra mer tävla mot de andra fantastiska... Men jag brydde kaffe innan jag vi fick fotbollsträning. Jag för jag tänkte... Ja, det är klart. Jack kommer åt rollen. Va? McRifle, han, han var han var, tre, oh, tre, precis, tre. precis. Jaha, det är ju så fracken kan man ha 8 Ja, det började, började boomstick gått ut Nej, det <skratt> <skratt> <skratt> blir ju två, alltså som kvinnor, det är inte roligt. Det är fantastiskt roligt. Albert Legand. <skratt> Han är du att bra Jag du inte så bra så du det så jag jag för jag jag bra så du gjorde så bra så du är Och bra så du är så bra så du så du är så så du är så bra så du så bra så du är så bra så att är så bra det heter inte jag vet det kan heta. en gul bagge. Krom Det är ju Nej, Det är, är i för det är på varför du hade Jag hyllat. vet inte det står bara här middag milchmir. Milchmir. Ja. Sen sen det är det. Vad ska jag sen så vet sen som skrivit här. Mhm. Mm ja, men du är iväg så jag fick så skulle anteckningar åt det. Jag var så. Ja, har kvar det. Aha, så. Det. Aha, Och det sista jag skrev det är mjölk -mjölk". Och sen Så har jag skrivit sen när du skriver du skriver vettigt faktiskt. Och det är den Kvällen är 24, ja, 24 juni ja. och, och, och, och den här båten ska vara framme i Bangkok och, och, den 29. Mm. Det är en lång för resan. Ja. nu har vi klänningar till vansen. Ja, vad är det? Ja, ja. Dansen, ja? ja han sa han inte det? Det kanske var därför vi köpte klänningar? Ja, ja. Mm. för att jag har skrivit två noterbilar. Det är för att man behöver en anledning för att Nej, nej, nej. Men ändå? Nej, nej, Inga ja. klänningar. Ja, kan man alltid Jaha, mm. man jag har skrivit Nej. Det är Men Bombay, Bombay, där Bombay det jag vi ska någonting som är lite mer bara Bombay var det den 29 :e. Bombay den 29 Ja. :e. Skulle vi, vi se hamn? Ja. Ja. Vi, vi har bara ja. hela Indien och galo ja. vi ska, det är djupet. Ja. Vi bara hoppa av båten och ropa Lundlund <laughs> Jag har varit och bott två dagar, två veckor kvar. <laughs> <laughs> Måste provas. Jag vill ta en omväg runt södra till avslutnings. <laughs> Ja, vi, tar, oh, vi tar lite sek, vi. Tar Rest of the journey is uneventful. Okay. Yeah, kan inte det inte vara någon svett? Kan inte vara någon halundvete då? det var så snabbt, det var för att komma och kom ut och ropa Mr Lund, Mr Lund. <håll> Mr Lund, vi ja. vill Lund ha det. Herr Pitta, herr Pitt, är det är Lund? Och kissa faddri vem du uppar snuppelseo du? Nej. Jag bara sitter jag och Andreas sen på IVA. Nej. Nej. Och så är att vi är så seriösa. Vi har en stolpe mellan oss. En stolpe. Se inte så där i follet. En stolpe Du tror det var en stock? Ja, en stock. Vi har väl en stock. Mhm. Vad var det? Långt Nej. Långt. man dans? Ja, det är någon annan. Jag vill ha när det är onödigt. Nej, det är dans i de Det är oss... Athletics. Vi har klänningar. Vi klänningar. Vi Jag har Athletics. Nu ska vi dansa för att jag har Jag med Jag väl jag har vittolad, sänga dansa. Ja, jag har vittolad, Vi dansa. Så sitt i ska vi dansa lite med mig. Då. <skratt> ja, men, jag har med sitt vittolad, sänga sänga sina löv. Jag var så att vi hade lite dans där Ja, ja. Och även ingen. jag. Ja, ja, och jag. Jag. Jag. Jag. Jag. ju även Jag. Jag. Jag. Jag. Jag. Inga Jag. Jag. Jag. Jag. Det passar bäst till burka. Tyckte så här? Ja. Nobel, vill du gå på dans? Ja, och jag... ja, det är Ja. Är roligt att ta ställare. Nej. Han är ju sund den är ju bra Det är han men. Men det är ju lite lägen ska specificera. Men de dansar inte med varandra utan de dansar såna lossiga dans nej äldre paret är också där och dansar och mm. så är det lite annat folk som inte riktigt vet. Det är säkert antarklass. Mm. Patrask. Mm. Ska det men Det kan vara sådana här fina bord också i, i anslutningen. Och, och, och, och, och, jag tror ni har en bild på bordrummet i... I bordrummet? I någonstans. Här. Ja. Ja. Vi kan börja men har lite glas va. Ja. Oj. oj, Oj, vi... oj. Ja. <laughs> ja. <laughs> det bara regna det någonting. Ja. På går golvet. Fastigt. Ja. Jag plockar. Ja. Du blir du blir liksom lite styst. Nu ligger det på botten också, hej med det. Ja ja. Men det här är för dyrt. Och tror jag är det, är det fler här. Och det är ju dyrare du få en Det här är normalt ja. så, va? Ja, det är ju normalt. Det är ju är det en. ballroom. Mm. Ballroom, Blitz. Tryck, mm. ja förstås. Ja. Nej, kan vi ju sitta ner och ta en. Till. Jag tar en stängd av Ja. Lite tryckt ställning, men ni ser kanske att det här med mordet har. Ja, mord är ju så här upplyftande på stängning. Till, till början är det lite sådär. Men vi får beställa in en omgång. Ja, med någonting gott att dricka. Nåsånt. Vad sånt. Ja, nåt små glas, Ja, en liten eller liten sånt. Ja, nåt. Ja, nåt. Och kaffe till. Ja. ja. Absolut. Då mm. ska kan vi inte... vara. Ja, jag minns champagneincidenten. Ja, nej, det, det, det, du? Oh, det är ord bubbel. Har inte du? du också problem någon gång? Jo, bubbel ja. är farligt. Det känns som vi har bubbel är väldigt farligt. Det går till hjärnan direkt Ja, förfärligt. Men så gott. Ja, ibland är det alldeles för gott. kort. Ja. Ja. Kärry, beställer vi. Men ja, kärry, finns det. Ja, det ja. kommer mangen. Och du kan naturligtvis beställer vad du vill ha. Gummi, gummi. Ja. <laughs> ja. En livlig bastu. En kroppsbyte. Ja, just det. Har väldigt är många bord. Det var dansarna någonstans. Man, där borta. På bord. Ja, men, Det är en dans. Så, ja, man sitter runt och, och så kan Sitta, man titta på sådana Ja. Som ja Eller jag menar de som dansar. Ja. ja. ja. Efter tag, jag i, det finns om äh, det finns. Det finns ju. Nej. tag så kommer det att titta i de där gröna påsen. Det är just eh uh, in. Ja. Titta lite. Titta in det är så. kan inte alls. Nej, boxes. vi lade fågård eller mm. att vi blir så sitter vi så Nej, det är för Det är nästan att man får leda på någon. inte ens vara nej? Nej, precis. Vi spiser utom tiden. Ja, men vi tittar lite på Man vill ju inte vara först på det här. Nej, du. nej. Nej, så är det ett så ytterligast och så då kommer den här Indien och... Eh, <här> <här> <här> ja. Indien och... Oh, <här> som vi kallar dem. Och eh, de andra två. Vilken var bara någon av dem som här Indien fast Indien och fast Han mm. åt hela tiden. Just det! And that's han? Han? han. Ja, ja, ja. Vad gjorde han? Ja, var... ja, han bara Han är, de sitter fyra typer Det är Indien, Araven och sen är två vita män. En tysk medelålderskman. Hahaha. Och, Bellman. och, Bellman. Ja, ja, ja. <laughs> Obind, och kan det. beställa in det. Det är ingen som lats. Det är inte mors, det är för dåligt. Vi ja. är upprörda. Vi ja. börjar bli snart. Snart får det hela skärmen. Och, ja. kaffet. och kaffet. Det ja. är förfärligt. Snart kan vi inte använda det. <skratt> nej, det är ju så. Men allt. Det hade man ingenting för. Nej. Och du... ingen sån här ropetappsinärheten så du kan lägga ner Nej, hit. jag hade ju inte valt att lägga ner de ja. roliga människorna. Ja. på Sitt i någon ja. <skratt> <skratt> <skratt> Vi sitter och fryser åt normarna lite grann. Ja. Vad skåde? Ja, skåde. Ser jag mig så Ja, na, det är ingen som behöver ja, dansa. Efter, ja. Nej, na, jag ord här äldre på Dansa och ja. med andra klassar ska lite. Men efter ett så börjar stämningen lätta lite. Säger äh, ni ja, dansa Vi dansar så mycket. Jaha, Herr Larss, vi du ha en liten sväng? Jo, men visst. Ja, det gör vi. Choppa lite lambor. Ja, men Ja, det är ju fan ja, att finns. Ja, det finns en yta, ja. det hoppas vi, annars blir det. Ja, det är skön. ja. det ja, ja. mm. är väl spända. Nej. Det är klart att jag inte <laughs> gör. allt. Hej! Fyra! Ja, det går alldeles ut. Ja, ja, spända två. <skratt> Tre då. Så är det så. Jag lär. Åh, man! Lyfta upp, hälla lite Du får föra ordentligt. Ja. Jag har så känt här. Lärde du där? Åh, <tryck> oh, <sherry. laughs> ja, det är tysk dans idag där. Det så De <är> inte där <här> <här> <här> De sitter bara in mig. Ja, precis. De filmar allt. <här> Med sin selfiepinne. Som <här> <gå och hala. här> Det är som att idla. Det är idla. Ja. Får du, system? Ja. Är det det de gör? sig? jag kan bara med pinnen. Nej, nej. jag hade inte satt Det Ja, just Det, det är han. Han har inte en kamera i handen Så gör Ja. Ja, det är nu ett mysterie löst Av ett Fantastiskt. Ja. Som jag misstänker att jag kommer att få Klippa bort, bort. Ja. Äsch. Det är ett under Att det blir något kvar av våra stationer När ni har klippt det är under att du här. hittar alla de här Pratar vi om det? Ja. Då är det en halvtim eller något sånt där, så kommer eh, två av SS-männen tillbaka med den tredje som ni inte har sett för, Så han har en utroligare ungefär Ja, kan det vara Falkenhausen. Falkenhausen. Falkenhausen. idag är att här är ju Falkenhausen. Känner vi igen honom? Ja, du känner igen honom, ja. definitivt. <hör> kan gå fram och så <skratt> Hur var <Panser. hör> <är> det här Hur var det här Bara klappar <hör> <hör> <hör> Mitt i <är> X-kansliet <hör> <hör> Ja då ja. känner ja. sig i Och Jag ska mig jag får, jag får... Ni är inte Ni en, en så jag får väl vad heter det Nej men jag vi, vi avslutar så får ju någon. Är det ja. ja, det är bra Jag spänner också på jag kan jag. är Jag för. Jag <skratt> inte trött efter att ha burit omkring. <skratt> på salman om. benen släpar i golvet och det går i takt i alla fall. Det gör. De. Ja. Sense trouble. Ja. Oh. Oj, sense trouble, Oj, sens Trouble! Nej, det är det bara mina gaser! Mm. <skratt> <skratt> Skakar jag inte för mycket på? <skratt> har jag det då? Ja, det har du det. Är ja, det. vänta. Jag ja. ja. spända tre år sedan. Spänder tre? Sju? Sju. En av de här xs tittar på el, och han verkar föra lite anteckningar. Okej! Okay. Så ser du att han tittar på ett bord och verkar föra lite anteckningar, Det är mm. ingen säljpinnor där, utan det är mer smyg. Okej! En privatpinnor? Ja! Hahaha! <laughs> Om jag, jag verkar att dessa soldater har hittat motborgare på så vinkar de till hjälp. Han håller sår för att de dansade. Ta förbi! Sluta förbi med en flygningen. Jag det att hjärnan är aktiv så att jag inte aktivt, så så går jag runt och blinkar på folk. Mm. Nej! Uh, jag har inte på någon I den här resan. Nej, jag har Ja haft ja, ja. ja, Jag att det. att det är lite så här som uh, snöbit och uh, skyddvägarna när de dansar. Mm. <laughs> Hängde hen med på just den biten <laughs> <laughs> Men rejält. <som> är tars <laughs> ja, jag har <laughs> Ja, har <laughs> ja. <laughs> då. förstår jag. Då förstår jag att han tittar och gör nåt <laughs> men... Nej. Ja, har ja. ja, det så häftigt! Jag Ja, det så häftigt! Jag dansar, jag brytar. Vad ska jag göra? Du fortsätter ju är det det. Andreas var det? Uh, ja, så Jag fortsätter att fästa och kväll och vi dansar så det blir. Mm. Och, mm. och, mm. och, mm. Jag fortsätter att Jag vill inte bli säljare. Jag vill inte bli Jag har inte jag De kommer ut nu, lite sliriga. Daha. Vill de dansa? Eller, ja. Vi de dansa? Vi har köpt en igen Ja, ja. klart. att vi vill dansa. Ja, vi har vi varit så de får se med oss och går dansar? Ja. ja, det gör ja, vi. Då spänner och... jag. Du ska också. gör ja, det Oh, la, la. Men ett i gänna det sex. Oj oj oj. på, på <laughs> <Ett pop -pennan laughs> du får sex. Ja, ja jag fick sex. Då, ja det fick de också Du fick en, på de en, en. som Gudar. Ja. Ja. då det gör det ingenting att jag är fullständigt oduglig Jag ställer mig fast på knät. Ja, jag känner ja. inte riktigt märken. Dansar nästan för sig själv. Jag hyllar bara på dansarpössen. Mm. Oh. <laughs> <här> <här> ja. Före <det> sin tid. <här> Den, den. Vad gör Ja, vad gör det <går> jag är han sjuk Ja, kommer inte jag spass Och tyskarna antecknar en Ja, framåt kvällen så slår sig Vad är det? Ja. <laughs> ja men vi dansar för så ja ja ja och det dansas funktivt till slut så stänger då själva restaurangen och baren och orkestern precis oh, ja vi smälter det, det, det är dags så lägger sig tycker du orkestern ja ja så du är i folk ja ja och det finns vi kan inte skära dig ja, ja. skära kärs... tio. skärande eller varsa på. På, så ja. det, det är efterfest, efterfest. Ja. Ah, Det går hit. så pass det är Efterfest är ja, Vi ska väl inte upp imorgon mm. Nej. Ska vi följa över och lyssna vi, på Vi fick ju att på hur lång botresan vann mm. <gård> <Så> att, <gård> <gård> Ska vi gå med och lyssna på lite polka Ja och Ta ett litet glas in hos herrarna Ska ja, vi gå ja, en ja, ja. barn det, upp i Nej den är också stängt Äh, ja, Kupletter och så. Nej, Bara en vad säger du Men Kan vi inte få någon film Jag, jag spända tre för preparedness. Doggybag. Mm. <skratt> <Wow>. Okej, <Okay. skratt> fyra. <skratt> ja, vad har du förberett i förtid? Äh, en, ett, ett barskop. Nere vid polkaspelaren. Ja. Men mm. lite glas också. Ja. Väl uttänkt. Ja kan man hugga någon sån här Matos. Ja precis, någon sån här <skratt> servitris eller så se, någonting som är spinkringat. Ja det. Är Och så bara det. lite kallskuret skuret här till rum ja, nummer 10. Om inte Viktor och Lars kan det, då är det det här är i Jag har går Ja, ja, jag. Då har lite snitta. <skratt> ja, jag, jag <skratt> kanske upp Ja, och, och, och, och blost, är det för ja. länge så insisterar jag Lars på att följa med. Och fram något. <skratt> Åh, <där. skratt> <skratt> <skratt> oh, det är takar, du är där! <skratt> jag något, ja, han hila in i köket när han släggde nej, jag är för helvete ledig nu! Ja, men det det är det den där mannen du vet? Ja. Jaha! Ja, men det ska jag nog kunna ha skakat av. På samma tröcken var det vurs! Vurs! Rund! Ja. Oh. Jaha. Väntar du där eller? Nej, nej Nej, det får man väl till rummet? Eller ja, hytten med det? det, det vi, vi går ju det kommer på tio, tio minuter Vi har ju SD ja, ja. i hytten och underhållat Ja, ja. Ring Alman så följer med Ja, frågan ja. är runt så Nej, men alltså, det, vi är ju inget hemgivit ja, liksom, Nej, jag vet inte Det var vi, de, var de, de, var de, är bara de här Det är bara de här Det är bara de här är ju de snygga? Nej, det ska inte jag Jag är gift för tusan Du är en juge Ja, men jag tänker på fröken Wolven Jag är lite för det här Att det har också inte varit tillgänglig Det här det <laughs> De <subtitles>, ja. <laughs> ja. Och man En liten, eh, lund. <laughing> ja. En ein ein, ein ein ein lund. Ein lund. <laughs> ja. <laughs> jag kan nöja jag med ja. <weaknesses> lady Du kan om jag kan du? det är så. Ja. Nej, det där är alltså Normala ut, det är ju två officerare i tredjevårdsåldern, så de är ju rätt så vältränade. Tänkade. Tänkade. Oj, oj, jag tittar, vad kan man ju få göra? det ser man blir intresserad. Ja, de kommer upp med på halv 20. Ja, det var förr när det där hundetaxi hur Ja, ja kanske ja. för min är långt bortområdet det Ja. det fina? Ja. Finaste arscharna. Ja. Utan förvarning. Jag på benen och krossa hans gräs. den hytten har ju fönster ut Nej, är ja, bara med liksom i, om i området där. Ja. Men om du vill kan du räkna ut det kanske mer. Är... Det lyser Är du? Jag har klätt, ut längs mer på vårt sida. Nej. Kolla, <skratt> sitter någon och sitter ute? Nej, det vad först här mm. är... <skratt> Okej, okay. det är den enda som står. Så du har dömt en <skratt> form av... Så jag har försökt prata med honom en gång. Mm. Kommer ut och uh, tendensera. Ja. Alltså från den hit? Då? Nej, från uh, allmänna utgivning. Färdsamma stället som i jag jag han, de som, de som, de som har koll på någon annan typ Ja, han, han satt och höll koll på De här som du genast bedömde Att det var mafiatyper. just det Ja, Han alla det någon sorts Polis eller liknande Är det, är det, det är motsatt här. Och du undrar, är det en slump att han kom ut När du lade ut? Var han bara röksugen eller vill han Vad du känner, känner skiva det polka. Ah, bara hela tiden? Ja. Nej, nej, nej. Jag har lite är helt gammal också. det. Folka. Har vi fixat det nu? Ja, ah, ganska det där skiva ikväll. Ja, men vi har någon så. Ja, ah, det är mitt och går du mot och så. Och... Ja, det är be... <skratt> motan då. Eh, Ja, glöm. Ja, går ner. stök. Mitt hemstad. Så, Ja, vi har varit nånting lite sådär bräckt, som vi kan ställa när ja, ta, ta den utan hack. <laughs> de flesta hack som alltså ser så kvällarna <laughs> faktiskt. De läckor läckor. Ja, var, var det. var inte det efter fem timmar av liksom samma snutt. Nu nu nu nu så gärna när Början på dubstep. Nej, ja, jag har inte gått på det fickarna i alla fall i efter ett tag. Tidig regim. Mitt inte är någonting annat Ja, precis. Ta. Ja? <skratt> Nu är sett en 20. Nej, men de brittiska officerade underhåll. Ja, de leder ju för det överhållet sen. Ja, var Vad säger du är Ja, de sjunger här. Ja, de sjunger här. I'm a lambadook and I'm okay to sleep all night and I work all day. Ja. Så har vi all De sjunger it's a long way to tip the Ja. Och så hade vi barnskop. Det var fantastiskt. Det var fantastisk, fantastisk mm. efterfest. Och snittarna, jag har inte så runnia, runnia bod waves. Never Ja, ja, vi hör det är fantastisk tillställning. Ja, ja, ja, de är de är bitarna alltså, riktigt tankade nu. <går> <gård> ja, ja, Ja för Jag kan vara. Ja, det är det. Jag, jag, jag var måttligt intresserad Ja, men du är intresserad nu ja, Jag, jag ja, har fått in mig lite mer kästan ja. det är för sent för sånt Åhååååå så så Problemet är att De är nog förbi det tillståndet Så jag har nytta ja, av just. dem ja. Det är ingen lund här Jag har nytta det innan I alla fall har de ju sagt att de heter Cunningham och Porter mm. Oho. Och, men nu har kaningen då insett att jävlar vad klockan är mycket och får jag <skratt> <skratt> <skratt> vi får nog gå och kvita oss faktiskt. Nej, det ser ju så ut. 4:05 så där. Ja. Mm. så raglar de ut. Ja. Ja, det så mycket bara Ja, jag ser bara att ja. dörren öppnas och så att <skratt> och så där rökar vad Och så plötsligt så hör man bara folkar. Jag Det är lite kvar Det är ju just det man yeah. okay, är. Ja, är. men. Yeah. <skratt> yeah. <skratt> yeah. Nobody slept on a that night. <laughs> <laughs> uh, <laughs> really? Or the night before. <laughs> <laughs> <laughs> no one will ever sleep again. Ja, kan Ja. Nej, vi kanske också ska gå lägga oss. Eller ska vi ta ett kapitel? kan läsa lite. Ja, ja. Ja, läsning här inne på gården. Nej, jag på min hytt. Det, det, det, det, det, det, det är väldigt vanligt att sy. Det är bara det som mm. säger ja. Nej, ja. jag har den, är det, <laughs> jag jag <laughs> det är klockan mm. ja, nio. Det är en Det är inget att Det är, det är, det är att gå, och lägga sig. Nej, <laughs> vi går till frukosten. <laughs> Solräckligt. <spen. laughs> du lägger oss i en massa stol och täcker, och så blir vi <laughs> <skratt> vi flyger efter frissan och sätter solglasögon på Hon <skratt> <skratt> Och filter <Ja. skratt> Vaknar och håller på ett <skratt> tag <skratt> ja, Sen ni får den här eh, sällskapsresan <skratt> ja. Handen på magen <skratt> Fan vad solen tar han ner Ja men vi går till val Ja det gör vi, vi läser lite Lady Chatterley <skratt> Ja jag och, Black och lär oss att jag väl ändå som är så ut den här natten. Ja, antagligen att sova lite, ja. lite. Något Fick inte dansa? Jo, det är Jo, det Ja, men inte mos? Jo. har okej. Okay. Ja. ja. Han fick dansa. han dansar so jättebra. Really yeah. so. <hastarat> han dansar jättebra. Han dansar jättebra. Ja, det är bra. Han så mycket Gud. Han har, med andra ord, överlevt. Jo, det gick bra att dansa Nej, Nej. <laughs> <laughs> det Tredje Alla, Särven är alltså en katastrof på är danspåren. Alltså, danspåren vi ser vi Ja, men det var Särven Hon ja. dansade F hellre än bra Ja, jag hade fin kläning ja, typ du, ja. du får göra som Marcus Och, och ha en sån time-out-bok För tärningarna Ja, ja den här det är en Och den lägger du tillsammans med en andra tärning så den kan förgifta mm. dig Nej, den ska lära sig Ja, det är så. Okay. <laughs> Ja Ja Så får vi en så också Ja, ja. och den Ja, det gör vi också ja. Men ja. för ja. mm. vi vänder den alldeles mörder här Ja Nästa så. dag Hur länge är det frukost? så vi över nu? vi nog över Aha. Jag tror vi tar lunch en liten Så Ska ja, jag sju knackade på idag? <slivet> Vass! <slivet> <Fjärn. slivet> ja, ja, ja, ja, jag Vad tar du det? Jag tar det. Mm, jag går och något sömntrucken, möjligtvis. Jag tar det på mig en sån här fin morgonrock. Så du ta på bak och fram? <gör> ja, Jag har liksom tjänstevapnet i handen. Ja, öppnar, jag öppnar dörren. Ticka dörren. <gör> <gör> <Det var stället. gör> Nej, jag öppnar Ja, du rätt dörr <gör> ja, då, då, då står, står eh, säkerhetsansvar alltså, i brown där. Ja, vet, eh, eh, God morgon. Ja, god morgon. Vad ja, är morgon. Nej, klockan? <gör> <gör> klockan är sju. Ja! Det är bara men timme så jag är grava i mig. Det är bra. Jag dig som ni involverade i den här utredningen nu. Jag borde bete dig som ansvar. det Så tänkte jag att jag kan komma tillbaka senare. Det, det passar bättre. Det kommer bra. Sen börjar jag rafsa mig upp. Ja. Då kan ni göra i ordning så kan ni söka mig i... Vi har kommit på toppen. Ja, fint! Då kommer vi om en stund. Ja, ja. Går nu! <laughs> ja, har ja, inte ja, ja. Jag gillar. Jag <här> ja, stänger dörren. Oh, Vad har ni med i vägen? <här> det här har gått bra. Jag, jag går och eller något. <här> Ja, Jag får väl ta badda ögonen då. <här> jag har gått med en sån här duschmössa och skit. Jag ska ta det här. Jag, jag, jag, smår, jag smår, här. minus. <här> Ja, eller ni har svårt att lyckas. Ni har fem lyckats. Tack, stanna jag... snäll. Ja. Ja. Det kunde vi behöva ja. Ja. själv göra själv. Var ja. ja. det vi som hade ordnat efterfesten? Nej, Nej. skydd för oss. Ja, ja får jag, får ut. Så Nej, vi kan ju sova ute. Vi kan sova ute. Vi kan sova ute på det är <tryck> Vi har jag hängt en donat i stövskylt också. På SOPS-donat har daget så här. Det här är väl det enda målet av sitt och spritonget. Vi försöker väl nu. Vi kommer att sova en lagom till lunch. Jag dukar till och donar till. och... Du fräschar till dig. Ja, panfimerad. en ja. gammal film. <laughs> ja, nej, det gammal vi har säkert är... någon Lunda liten är... mindre... Mitt... Ja, unga ja. ja. um, mm. inte går. Nej, inte så. Nej. Nej. Nej. så, nej. så nej. Vi är mest Ja, Bara en liten cherry. Ja. Jag vaknar och sliker. Ost! Bakförost! Skullar, det gick ju bakförost! Sparkar till service och säger... It's the wake, Ja, Oj, men det trillar ju Ja, men vi kommer väl lufta yeah, Ja. han Timmer kanske. Ja, det är nog. Mm. Nej, <laughs> för det ja, nog. Black Vi kanske också. har det är åt det där. Men det är Ja, det inte skicka så goda ni inte så Nej. Nej. Bråd har sitta på sitt kontor när och, och, och ja du kunde komma <skratt> ja <skratt> ja vi har ju utrett det här vidare med den här giftmordet ja uh, och uh, kunnat konstatera att det här har ju uh, blivit något mer förväxling uh, ja sen, det... <skratt> <skratt> det kunde man det kanske tro ja. vi hade några av ja, ja. ja. ja. Vi, vi vet så är det inte Macleif för några ovan eller Däremot, där äh, herr Vialli har ju äh, vi pratat med och han har ju berättat att han har en del ovänner. Mm. Äh, och så har vi äh, fogat runt i köket och så där. Det blev en, äh, det blev en miss där i beställningen, alltså, mm. det bererede fel. Mm. Äh, och, äh, det är en äh, köksassistent som är försvunden som äh, vi misstänker. Okay. Du, det är... Vi checkar in botten. Vi håller på. Vi tänker ni kanske vill hjälpa till. Absolut vill vi det. Ja. Ja så är ju bara Gideon. Ni har ju många ett antal vänner med. Ja. Ja men visst absolut. Hur ser han ut? Ser hon eller han ut? Han. Ja, en en kort man. Indier? <laughs> Nej, eh, italienare. Mm. Så beskrivs han Så måste vi ju chansorna då. Ja, eh, Kott, oh, Jättet Jättet det är italienern. Vill jag typ en på det bild på honom? Nej, det gör vi inte det. <laughs> kort italienern. <laughs> ja. Fantastisk beskrivning. Har han smal? Ja, smal. Ja, smal kort. Helt tajt. Okej. Okay. Mm. Det går ju att få se. Jag känner igen. Jag har inte en minom. Same, same. Relativt eh, ny. Han hoppade på här. Varför inte du Cecilien? Som ja, du är inte fjärdare. <går> <går> <går> <går> då är frågan vad han kan tänka sig göra sig. Mm -hmm. Ja, men vi, vi får väl... Vi får göra vad vi kan. Men... Eh, någon misstankar om man han kan befinna sig, kanske? Nej, ja, han kan ju vara nästan... Han kan vara i en hytt. Mm. Inte i sin egen, det vi ju mm. eh, Han kan ju vara i en annan hytt. Det finns ju lite sådana här misstänka, misstänkta individer, naturligtvis. Eh, på den här båten. Som skulle kunna tänka mig. Ja, det eller kan vara lite ett, ett annat utrymme, eller... Mm. Ja. Stannbyte! Har han något namn, den här? Ja, pierre Luigi kallar han sig. det är inte säkert på att det är ansiktet. <laughs> Okej! Okay. Tänker jag att han kanske reagerar om man ropar det? Ja, kanske. Mm. Alltså, får man misstänka att man måste ska... Ja, eh, ja, ja. Eh, men vi får väl eh, eh, försöka lite rätt på det eh, då och titta lite efter det. Ja. ja. Kunna mm, precis, ungefär. Men efter det sen när vi har pratat med honom så går vi väl äter frukost då. Ja, det gör vi. Nu, vi, vi, det vi, nu behöver faktiskt. vi frukost. Ja, precis. Ja. Och ja. kaffe. Ja, tre koppar. Mm. Något? Ja. ja. Inte jättemycket. Forskor. Skratt, skratt. Okay. Ja, jag jag, jag mött väl er på när jag är på väg ut folk och så. Ja, inte. Ja. Men då är det nu så förklarar ju väl ja. lite till. Ja. Eh, liten, kort, lit, liten, smal, lite helskäck, det är en kort litet smal liten renare med helskäggfrösta kan väl inte låta sig just nu. Ja, så ja, vegetarianer. Ja, då ja. ja, får du de mig inte död i vetenskapen. Mm. Du som är isappar att det kurs fett då. Ja, du känner ju till äh, eh familjer lite så ja. mm. där. Resvitaler och Beskrivningen passar in på en av de mindre sönderna Kosta. Det är ja. Alessandro. Då vet vi att han heter Alessandro. Då kan vi ju skrika efter det om vi ser någon som vi tycker är misstänksam. Sprängande och skjuta. Det är inte säkert för att du skulle känna någon utan skick, men... Eh, annars så skulle man göra Så... Han är misstänkt, misstänkt för det här giftmålet. Som lika skärmig styrt. Si! Mm. Det är bara frågan hur man... Uh, ...kan skog framhålla hur det är båt. Mm. Skalbo. Just. Involverande. Sandro! Sandro! <laughs> si! si. Uh, I mean... No! no. <laughs> ja. It's a me. Ja, det får ni göra en det. idé. It's a Kan ni göra en avdelande manöver? över, den mot eld, eller vad ni vill. Ja. På, så kan ni ta och se om man kommer fram. Mm. En fruktkorg så. kör alexander på. Mm. Med eller björntälla under. Ja. Mm. Kan ni ta en fruktkorg? Det är en här dig. <laughs> ja, de ser ut i högtalaren Ja, så går det hemma i frukkorg nej, Jag är hungrig <laughs> Nej, jag har funderat på Han måste ju ha gömma sig någonstans Han kan ju ha kontakter på Han kan ju bo någon. Mm. någon annan mm. Eller har han gömt sig i min Men han måste ju äta Han jo. kan inte bara ligga i min bort Nej, han är inte klar med alltså men det är man det är det måste ju antingen känna Någon med på båten Som fixar något åt honom mm. Eller så måste han ju på något vis ha sig Förbi mm. köket något ja, ja precis. Typ nattdiv liksom. mm. ja. Vi sätter björnfällan i köksdörren mm. Men det enklaste och första Det är ju som sagt Gå igenom i båtarna ja. right? mm. det, det, det ser man ju att det är någon som har varit öppnad. ja Är det någon typ som sparar på äh, mafioserna Kan du veta något till? Det är misstänksamt mot det mesta de som råkade cigarn, var det? De? Nej, jag tänkte på den, den annan som, som spanade på några maffiotiper sidor. Men mm. ja, det får man gå i natt igen. Mm. Bara råkade vara ute och mm. röka mm. med prisningar och var i närheten. Jag mm. Det att du mig också. Jag vet varför skulle du misstickade mig? Nej, mm. jag har gjort något Det flyger. är inte flyg, eller? Får inte? Nej, vad är <här> ja men ska vi gå vi lite upp då? Ja, vi har vi har fått för ja. Ja, ja, ja men då går vi och kollar. Ja, hur många ja, ja. livbåtar finns ja. Mm, det var det jättemånga. Det. Mm. Två, två däck här. Ja, det finns många ja, Jag jag funderade på på att ju uh, går en på den proda tiden går det till uh, där för uh, det låter ju liksom bara ta det som sålde vi på. Alltså spraya ner från. Wow. God. Jag har inte ut. Då inte du märka någonting för mig i vattnet. <laughs> Nej. Men intressant, ska skulle jag att bägge två samtidigt få be dem att tro som hjälper. <laughs> <laughs> och de hjälper glad, ligger till. <laughs> Nej, annars går du bara att knacka på oss deras grann <laughs> Vi går en eller två Det en strålande sol idag. Mm. Ja, men då kan man spekulera till livbåtarna. Ja, det är bra, det är fint Vi går där och tittar vibåtar Ligger en stil i Norman och Solare I en vibåt? Nej, Norman och Solare Mellan oss Mellan oss Det är ingen som är mellan oss Det är ingen som är Det är ingen som klarar av ången Jag kan fortsätta Ja, nej. nej han vill ju inte vara mer på dansen så det är, så det är inte inte läggande tid på. Nej, dansen. men det är sant, ja. Mycket klot Ja. dig. Vi ja, bara... genomordar i huvudet. Ja, det är ja, det. Går upp i rätt Han blundar och så. Ja. ja. Men han som det, det är en sån ja <laughs> Ligger det här fläkarna i? Jag måste se om efter är Ja, vi fortsätter. på. gör en press här nu känner jag. Ja, det ja. blir badning. Ja. Oj, oj, oj, oj. <laughs> Vilka vänner? Ja. ja. Och vi så det är inte här. det <laughs> <laughs> <här. laughs> <laughs> ja. ja. ja. ja, är här. här. Ja. det Vi inspekterar det är inte här. inte Ja, ni är i att på liv. Ja, ja, det. det känns på liksom allihopa i eh det sluta äh, träna mm -hmm. ja, så. Vi är då ungefär på det här planet på eget täckt. Nej. Eller? Det här är upp, upp, det. Nej, en av då ska vi börja på vårt. Vad är vad är frukt? Vi börja på vårt sen så det var säkert en men vi var på Fokker. Vad är vad är frukt? Jag kan på. Då kan vi kolla på serien. Mm. Är den på samma? Ja. Ja, men då börjar vi på vårt. Ja. Jag sa det. Ja, bara kolla på serien. Han till för att kolla såg det. Vilken är väl... inte, nej, inte varit, ja. det mättare? Nej, det är lite efterforskning och så Du där, vi kollar uppe. Vi har inte sagt någonting, mm. was, sure, det var inte så mycket. Mm. No, nej, man vill inte kolla, det sitter man, man, man, var var vi... man Nej. Det är några av den som är för mig det känns som att jag höger upp desto av mina samvittiga kom inte där men ja har vi säkert men, Lån, är lång profil, ja. Ja. det förbi Stockholm då och då ser så de står de här fyra nazisterna små partalikter och, e och, och e smigga ja. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <här> <Ja. här> <Säg> hej då jag säger hate för ja med orkar mest Ja, det och bra. Chilla. Ja, precis. Chilla, ja. Uh, du... You... Go on in, my hand. ...matt gå... ...Italienska... What she said. ...när ja, du ligger så. Ja. Musklerna. Ja, de som, var, de som den andra spanen på gått okay. Ja. Okej. Okay. Mm. Fast de, de var precis när man spelade någon äldre här idag. Mm. Det är han du tror är vi allih. Okej. Säkert. Det är så säkert. Så han så, har ett galligt muskel här nere? Ja. Ja. Och uh, går kring och blänger. Leta upp en barn efter någonting. Får syn på dig och stanna till. Uh, titta på varandra lite och uh, blänger på dig igen och uh, sen uh, går de stad. Och vi hittar inte mer än en norrman, gissar jag? Nej. Nej Och räckte, det är det, det är ett par timmar har tyskar Vi har gått omkring så hittar ni dessutom två ganska slitna engelska officerare som sitter och dricker lite kaffe Kaffe, det är vinkeln Ja, till och med vinkar lite. inte upp Nu har vi intaminöst det är ju fantastiskt för det här, Sofina. Jag en timme. Som omväxling. Ja. <laughs> samma tid, samma plats. För <laughs> ja. Det kan bli fler såna här äh, efterdyningar. Ja. Stockholm <laughs> har börjat tappas sänk <laughs> <laughs> <laughs> Jag <lärde mig. laughs> Ja. Jag då vi fortsätter. Vi går hela ja. världen. Vi, ja. vi kan ni leta hela dagen. Mm. inte. Nej. ...att spå efter den här Vad bra! Men de som du mötte såg ut som de letade, eller? Ja, men jag men tänker jag om de redan liksom dess, har slängt dem över bord? Nej, de som såg ut som de de, de också letar runt. Jag kan inte annars föreställa varför de skulle vara, nere gör du. vi bor på uh, Avdek. Oh. Ja, för med... det var annars tanken att det kan ju faktiskt vara så att de har tagit hand om honom. Nej, det tror jag inte, så för mycket barnen gör. Jaha! Om vi var... ...en liten smal Italienare, vart skulle vi jobba oss då? Kan du säga i... i Fanroom! Fan Pastaköket. <laughs> Pizzabitiken. <laughs> Tomatodlingen! <laughs> det känns ju som att vi Maju, kan vara med då svenska ända ja. ner hit då. Ja nu var det, Du var Jag var där, var där. Jag, var där den jag letade. du? det var de där. Jag mötte äh, Det mm. Okej. Okay. Och vi har ingen möjlighet att fråga. Vi har, hade fler. Tänker du om det finns någon som har hjälpt honom som har hittat lite högre upp? Och gjort äh, Indien runt. Indien? Ja. var de där. de där? Araben och ja, de två innan? Kanske blir det är de att mm. ni gör det. Ja, vi tar ja, det det man spelar aldrig det är det klart. Nej, kanske är en annan <laughs> det till. Ja! Har du spelar med oss? Försöka spel med jämfört. Ja, Och de har inte ens på dansen. Nej. Nej. Det där fanns helt ja, bra. Ja, och de, de satt vid bord. Gjorde de det? Ja. Mm. ja. De dansar inte. Nej, de drack mest. Det var väldigt dumt. Kort och dålig, lite dans. Ja, kort och dålig. gör man på dans om man inte dansar. Mm, typ. Indier, Arab och sen är det två vita män. Den ena är den här som verkar spana på... Äh, ...mafia. Mm. Jag, hör, var var Jag hörde vad det då om. Jag har det om. Ja. Men vad då blir vi väl middag och, och det får på kväll. Och så får vi väl... Jo, det har vi också gjort. Ja. Ja. Så får vi väl prata lite ihop oss med allihop. Middagen alla? Då har de vaknat till. Jag alla. Ja, ja, men vi åt ju frukost när vi vaknade. Mm. Det var väldigt då, men dåligt för att det fanns ingen frukostbuffé som du brukar göra. Hey. Hade <laughs> det alltså, alltså har du förändrat? Vad Ja, det vara? De, så, så, de, så de flyttat summor mycket höger på de brukar vara på? Det, alltså. Ja, det har Nu vet man ju inte hur det är här på Indisk Backward toys. Foreigners. Mm. Ja. Ja, samma ståla väl då. Mm. Lite middag. En av ja. som vill ha lite vatten kanske. Det. det var det trevligt. Mm. Ja. Vad har jag droppat? Mm. <laughs> en byssel. En byssel, ja. Mm. Eh, jo, middag. Mm. Mm. Ni har inte så mycket att säga. Ni har bara sovit hela dagen. Ja. Ja. ja. Vi vet inte ens om att vi heter efter någon italiener med alcohol, al Alessandro. Vi har berättat nu. Ja. Alessandro. Kungen i en Men eh, ost och vatt. Ost. Bakfilos. ost Bak, Det är det nu. Tack. Halvett. Någonting Ja, ja. ja. har är idag. Han i det <går> fall med ikväll. Det är middag. Det är en sån här dag när allting går så här... <går> Men framåt, middagen är ju en gammal gottsdag igen. <går> jag kan ja. berätta för er vad de har gjort. Ja. Ja. ja, vi har kollat. Då du har du har till och med fräschat upp mig lite. Oj, Ja. det har vi nog gjort. Bytt tröja. Ja. ja, till den har jag haft några veckor. Nej, det är en vecka nu. Ja. ja, men alltså, det här verkar vara ett så bra service att jag har ju lämnat all smuts tvätt som jag har samlat på mig, mm. har jag lämnat på tvätt då. Det finns jag hämtar dem ju varje morgon. Mm. Ja. Vi mm. talar om det, EU-marskybeställer nya är lite, lite mer lättare, ja. om vi ska till, till, till ja, det varmt och kvalmigt. Det för det var väldigt besvärligt att bara gå i ja. djungelkläder och det, det, det, det var hur länge var det uppe till den där kring kardbarverknäppning ja. eller ja. <skratt> <skratt> ja nej men hon har på dagarna bara. vi får ja. ja men det får vi göra mm. ja. något ska man väl göra ja för... ja men då frågar vi er, har ni några idéer vad ska vi göra hur kan vi hitta den här Alessandro. Ingen aning. Och egentligen, och egentligen känner jag inte övrig förtjust i att lägga mig andra familjers grälen till att börja med, men... Det är det mest något vi gör. Ja, men nu ska vi ju hjälpa minister, Vad heter han, han som Brown. Brown. Jag bara, det är inte Black här, det är Ja, är mest större att de råkar ha igen en civil misstag. Det lite bara dåligstid. Liksom mycket macrise hade väl inte gjort något Det är oproffsigt ja. mm. det. Ja. Nästan så det blir förbannat. Ja. Ja. Författarlig. Ja, det är liksom follem på plats. Precis det. Är för det är skamfult att skåra. Kan de inte ta i folk ordentligt? Ja. Gå gå och ge. Gå och ge. Vad <laughs> är äh, dåligt ryktet? Ja, ja. Det är de där som, <laughs> som mördar lite hur som helst. Jaha, hopp Ja. Det blir nog en eh, tidig kväll tror jag. Bra idé för att kunna. Ja. <laughs> eh, eh, vi tar bara eh, ett, ett, kapitel. Eh, ett kapitel. Ett ja. kapitel och sen får vi nog sova. Ja, det låter bra. Ja. Pollkast tänker. Thomson. En liten en liten turis. Hur ska hon åt? Hur riska? <laughs> nej <laughs> <laughs> Jo, det sa jag nog förresten Men Jag ska gå och se Nej Så länge uh, Nej lite... lite shuffleboard Ja, vad med Midnatt lite bridge kanske I uh... Felskapslogen det kan jag säkert. Kan du inte det? Är det dåligt? Ja, vi är ja, ja, vi går och lägger oss på den i tror jag. Ja, så. Och så ett litet eh, kapitel. Där. Ja, då har klockan tagit upp en annan plats. Då tar vi en serie om vi har nattpumna på en glas. Mm. Där och sen mm. sen såg vi nog gott. vi gör det. Det tror jag. Mm. Mm. Ta på nattpumna på det. Ja, du ja. visar. Ja. Jag, jag hade ingen när jag träffade dig. Jag har en fantastisk attack. Jag har väldigt tungt. Vi ska också. Ja. Och du Sen. måste alltså. Kom ut speciellt att man är speciellt den här djungeln. ICANS How much? 3! Mr. Black. 3! Oh, is och number he BEW! spend. 5 <laughs> <Number> oh, <laughs> Innan three. du springer In och det låter som muffled screen ja muffled ljud. Okej, ljud. Dämpat ljud. Det är alltså jag står så ska upp. Ja, jag ställer mig och tar det här Hur det nu är det mörkt men du ser silhuetter av två män som släppar på en tege. <skratt> det är de som Har <skratt> Han fuskade Bridge, nu fan! Security stop! Hopp, gör såhär. Eh, ge vart så. <skratt> Jag håller, väl, jag håller väl en. Nej, du kan hålla. Och koppla en Jag har nog sett vad jag Men oliv längst ut. Jag bägger ju vapen med mig på det här Du går ju med på öppnappningsalt och de här två männen vänder sig mot dig. håller fortfarande fast den tredje. Släpp Hon gör någon form av rörelse som man letar efter någonting. Skittar nu kokte är det. Det är mm. De, eh, jag är det. också med ett högt Jag lägger bakom hörnet igen. Så. Du går bakom hörnet igen. Ja, och eh, Okej, okay, tänker... Hjälp! är hjälp! öppen. Uh, du hör igen, du, du verkar de ha uh, lite bortom eller någonting. De rör sig bort från öarna. Låt de få falla sånt släppa den här typen. Ja. Fast i lösning, Sen har du uh, en hög knall och sen en springande stick. Nej, är alldeles. Visst Nej! Jo, det hörde du att Du har hört sån förut, för du är skått. Jag är ingen skåk, jag har hört sån alldeles fast egentligen. Ja, mm. mm. mm. senaste tiden har det varit väldigt mycket. var ja, precis. Mm. Det är nästan som om man ja. ja. uh, får 10 minuters. Jaha. Jag har varit på hjälp, med det tar några minuter sen så... Ja, jag går, alltså, när du har sprungit telefon så... Uh, det går eh, våra bruntar och försöker springa, det tog de. de så är de ditt av runt den här bort, är Kan du charroa dem? Nej, för de... Jag skriver så att, jag de så, Jag kan ha chase dem på rubba. Det ligger en topp, ser du också. Det är ja men ja. Det, det, det var väl antagligen rätt djur. <laughs> Ja, det det men, eh, Jag försöker springa efter eh, de smördbörren. Ja. Jag kastar blick på kroppen när jag har springt i känner kino med är men... Det skulle kunna vara Alessandro Costa, fast utan skägg. Mm. Då stannar jag upp. Oh, wait. Ja, no. no, fair, fair fair, I guess. <laughs> Vi så vad stannar jag för såna farande skott och, och väntar på, vänta på hjälp. Ja, det kommer ut på just snabbt. Ja, jag, jag, jag, jag, jag är jätte stressad. <skratt> <Jag> är <tärda. skratt> vad Vänta där! här! Nej, nej, det här. nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Okej. Vänta det här. Det skulle skulle det vara spännande att se mina kollegor <laughs> se dig agera på det här sättet. Tjursha är på semester. har <laughs> Det betyder vet ja. Vi har film på. Och det kommer filma Toulouse och Brown kommer också dit. Sömducker Och kan de andra Antalya kökspersonal som kan säga, jo men det där är PDG eller vad hon heter egentligen Han är död, han är skjuten i huvudet. Och då frågar du vad du har sett? Uh, ja, det är vad jag ser. Vilket det inte särskilt mycket. De har släppat och släppat uh, alltså. ja, och sa av... Så började alltså? Ja, de har ganska stora typer Jag såg inte annat riktigt. Jesus! Ja, Jesus! Jag säger att du pratar tyska. Nej, <laughs> just <laughs> det. pratar tyska, var, var betänklig när jag skulle uniformer. Nej, man <laughs> <laughs> ja, säger så här <laughs> Hej, <laughs> <laughs> jag, jag, jag bara åt det jag, jag såg, vilket inte var det mycket Jag kommer ju medveten om att man pratar inte med lagmyndigheter om familjeaffärer. Ja, all allmänhetens vag. Som sagt, jag såg ingen egentligen ingenting. Och eh, även om man har byggt upp ungefär som ligger bakom men så ser jag inte. Det säger bara att stod en, stod var det. Tid, ja, det var två män ganska stora, ljusstar stora. Jag tror det. Jag att vi kom bort senare. Så ja då kom och jag sa att de var standard, Men, men, men, men sen, sen, sen såg jag något till. Sen tror jag att fram någonting Så tänkte, Aj fan, nu sker så Jag såg jag på ett strategiskt sätt bakom där, och sen spannde de igen, och sen sprang de dem iväg. så du fortfarande det där? Ja, jag Ja ja det. Vi kan exportera dig tillbaka till din hytt. Två månader kan jag inte ha en liten liten dig liten liten liten liten liten skulle du få pengar på Och vi kör ju Jag visste om det som du. De drömmer om. en det är ingen. Nu är det du ja. Ja. Tre, du Ja, jag drömmer om det. Ja, ja. det. Men Du lät tillbaka till din. Du kommer. Men Jag för att du ska få lugna och ut som här och i din ah. nytt så måste oh, well. du spela polka <laughs> Sen... Eh... Det vindrande polka Ta en läsning till den Så nu lägger Om är i vaken så berättar jag Marianne är i inte leta mer <laughs> <laughs> <laughs> Jag antar att du berättar för att jag. Ja, det är ju man gör på Ja, på fot. <folkkorska. laughs> ja oh. Ja, du är så brödlig. nu ja, är vi flashar ja. igen, inget frukost, naturligtvis. Vi ganska sommar. Vi ganska sommar. Vi ganska sommar. Vi ganska sommar. Vi ganska sommar. Vi ganska sommar. Vi ganska sommar. Vi ganska sommar. att ganska Vi kan göra Vi ganska sommar. Vi ganska sommar. Vi ganska Vi ganska sommar. Vi ganska sommar. Det men, nej, nu är, äh, Brown är äh, i kontakt med det här dagen efter och, så att det här mordet verkar ha följt ett annat mod den äh, misstänkte mödan är dödad. Okej, jag har ju kända. Ja, vi har ju våra misstankar kanske, men det är svårt att leda i bevis. Äh, men vi tackar för hjälpen och! Jaha. Och nu tänker spelledaren spola framåt. Tillbaka till botten av havet. Ja. En hel timme för nåt. Det är inte illu. Vi kommer ha båt. Nu är det hur? Vi reser en Det är vad jag är nu. Ja precis. Vi kan använda det som en skåp till Bombay i slutet av juni. Vi är annventfull. Ni förlusta på den här båten och, och dans ja det verkar inte vara några konstiga eh händelser överhuvudtaget. Var lite dålig stämning just där från andra vi alltså, var vi i Bombay eller mm. var vi för eller, hela vägen? Vi är i Bombay så det var det 29 20 september. Och, och, och, och där tittar vi ut och säger lund lund. Nej, <här> <här> Lund, Lund skriver ja, här! I Bombay så skriver de engelska också när de Och fri av det. Och det var så viktigt. Ja. SS-männen och Palkehausen friar <här> ja. <Narcissiska> av <här> <Narcissiska hästen. här> <är> det. Vad är av. då? Nazistiska hästar. Vilka goda? Nazister smita hela lite hela vägen. Nej, nej. Just det, konstanta. Eh, uh, fast få ord igen till Kuala Lumpur. Nej, håll. Där det. Oj oj oj oj. Tio klänningar till. Jaha. Ja. Eh. Uh, Helt ordalltså. Ja, precis. Det här är ska det vara mer nej, nej. det här Kiev den dag så mycket turist utan det är mest pålastning och avlastning av gods. Påfyllnad av mat och sånt. Ja, det är mycket Vilket datum. Mm. Fjärde juli. En ny natmus. Jag har ju 20 till det här dagen. Ja, men det är jag. Nej, ja. det är inte ny Vi har naturligtvis två. Ja, ja det är, på, bra. Bra. Så så så är det Vi flask verkar ge på båten. på ja. fjärde juli. Så blir ni in i Bangkok. Vilket datum? 7 juli. juli. Bangkok! Har right, City. Ja. Och oh, Ubid är, är det då här. Åh, <laughs> Det vi här? Var... Vi är helt fantastiskt. Du lever. Nu frågan, vad ska vi leda? här? Man är hela till var... Vad var... vi man skulle bok. göra här nu? Ja. Uh, det är bok. Den är köttbok. Ja, Kött. Mitt i land. Köttbok. Ja, det ett kaos. Här var det full aktivitet i handen Mer än vad du kanske trodde, även om det är en ganska stor stad. Någonting har hänt. Oj! av den. Jo, precis. och men det verkar vara en väldigt aktivitet. till. Vad har hänt? Tänk dig du någon som skrev blir på det Vad är det? Nej. Det är din siamesiska. Siamesiska. En man andra gillat det här. Nej, tyler. Ja, jag, frågar, jag frågar om vad det är som står på. <laughs> jag har mm, Jag kan inte <laughs> ja. Jag har ett språk till också, så jag kan välja manarin eller nåt så... Jag har faktiskt ja. ett språk <laughs> Jag har inget språk jag har fler. KRIG! Va? Vad är falskt? Mot vilka? Tyskarna? Nej, Japan och Kina. Här är mig i Sverige. Ja. Vad är det? Tredje eller fjärde Jag är det Jag är redan. Jag är redan. Jag är det Jag är redan. Jag är redan. Jag Herre min Jag är redan. Jag är Jag är Det är <laughs> Jag <laughs> är redan. Jag är redan. Jag är redan. Jag är redan. är Jag är är brukar man säga att det är Jag är <hållut> Kina så menar man att det börjar den 7 juni 1937, det mm. vill att detta var det, när Japan anföll Kina. Vilken dag går i land på! Detta verkar ha skapat ett, ja ni får veta att det är ett krig helt enkelt, storkrig mellan Japan och Kina. Detta har sänt vågor i den hela solostasien och folk verkar i allmän panik och oro vad som händer Japan är väldigt vägspansk. Mm. Alltså, fransk eh, Frans koloni? Nej, koloni. Det, är det har aldrig varit eh, under något välde. Sian var ett eget rygg? Ja, det var under kungen. Just det här, 37, är en eh, form av konstitutionell monarki. Det finns parlament. Men det är ett av få länder som aldrig har liksom varit... Ja, det... Det, men det är både franskare, franskare och britter runt omkring på alla... Ja, det arbetar. finns ju... Äh, fransmän och grannländerna och sådär, det finns ju britter, det finns ju folk som pratar engelska och franska också Vill du kommunala min bunge? Va? I might I <laughs> <He> might <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, Jaha, det är en kaotisk uh, hamn just nu man får att det var en brist på detaljer och folk vill veta mer och vill ha information och sådär. Man frågar folk som... Men då frågar er så här, har ni någonting, var har ni kommit ifrån Japan eller har ni varit i Kina eller vad händer? Nej, vi inte. Nej, Vad kommer ni, har ni kommit från det hållet? Ja, inte vad Oj, jag. Oj, jag. Okej. We're Americans. Oh my god. Och så du vill. Do you want some help yeah. or Vanjar? No. RV där. Så de funderade att åka fram till Bangkok. Oh. så härligt. Mm. Vad gör vi? Ja, vad gör vi? Men vad vill vi göra? Vad vad var det för? Vis... Att vi vill se upp. Rice lighter. Vi, vi ska till en bordell. <laughs> ja! <är> <skratt> <slutriska> The fragrant honey shop. In Franacron. Uh -huh. <skratt> <skratt> ja, men vi Jag tänker att vi behöver ta reda på vad Franacron är mm. för någonting först. Ja, hotell också. För... Ja, så att en, en bas skulle vara först. Ja. ja, men då får vi kanske fråga någon som jobbar i den <skratt> Siam Ja, vi har två livs. Vi har Fragrant Honeyshop Shop mm. så har ni en adress, uppsidan där, som jag har skrivit till, för det fanns inte Där... Ähm, vi har en returadress <tryck> jag tror att det är samma adress som Fragrant mm. Honeyshop Vad är det för <tryck> Det var hittade uppe när det var en av det, vi brydde i hans lägen. Ja, uh -huh. ja, det var en av Tramells. Så... Har du skrivit i den här? Så? Ja. Jag får Det är lite Det är lite som vi. <laughs> Vi kommer inte ens ihåg varför vi har antecknat vissa saker. Nej. Det, det är väldigt svårt. Nu är det smitt. Ja. Nu är det smitt. Så där har jag ju det brevet som vi har. Nu är det lundet. Nu är det smitt. Nu är det smitt i Lund. ja. Misch. lundet. Ja, det syns inte. Men det har skrivit där. Return address. Bangkok. Ja, ah, där uppe. Så ni har en adress. Ja, ah, där uppe. <laughs> ja. Ja. En adress och den, en som har, den som har skrivit det brevet har ju skickat det från den adressen. Mm. Så det är ju en att ta reda på. Och ha Ja, tekniskt kan. Ja, teknisk det, ja, det, det kan vara bra för oss. Alltså, hotell så har vi först. Ja. Vad gör vi sen? Vad är det för tid? Sen behöver vi ju ta reda på var allting ligger. Vi ska till alltså. bordell. Jag vet inte om det är en, en bordell. Uh, the ja, fragrant honey shop. Det lät bara som ett bra namn på Borrell. Bra namn. Det lät som ett bra namn på Borrell. Mm. Ja, min, min. syd. Hahaha. <laughs> <laughs> ja. Ja, say to the doorman, en I have come bra. to join with a circle of excess. Så blev vi insläppta. Åh. Oh. Då börjar vi komma in och ja, ta, lite lite ta reda på vad det är. First. Ja, det kanske är bra. Telefonklubben? Mm. Jo, ja. eller när vi kommer till hotellet kan man göra alltid fråga någon det. Ja. Någon? Ja, vi måste ju veta vad det är för någonting innan vi traskar i Ja. Ja, men alltså... Det här är ju alltså en kultist... ...ställe. Ja. Ja. Kultistklubben? Ja, precis. Så det, det som gäller här är ju dynamit och sprängämnen. Ja, Molotov här tror jag. ja, ja. Let's prepare preparer Japanese invention. Right. Ja, lys. Jå att jag inte är för min Det var väldigt lokal uh, japansk här. <laughs> men hur ska vi hitta? Vad är adressen till den där annan är shoppen eller vad nätet. Ja men alltså. Det, hittar vi bara till Fanakron borde vi kunna. Mm. Det borde vara någon, någon del av Bangkok, uh, ja. tänker jag. Då frågar vi efter den då. Ja. Det är ju runt att fråga efter den där om det är fritt sinnå. Sorry, okay. do you know anything about our save and the ala thought? Like we have. <laughs> okay. no. I have come to join with the Circle of är Yeah, it was installed jag Traveller It was a kind of... ...inbjudan But... I'm taking contact with... Handmyndigheterna, naturligtvis. Och eh, fråga eh, om ett eh, bra hotell. Mark mm. äh, och Hilton. Har sparat massor på batterierna När har vi gjort på botten? Ja, just det. Till våra släktingar. Ja. Alltså, tilläggat... Läste vi dem? Eh, är han är eh, typ som eh, Bangkok Hotel. Ja, han bygger ner på Många västerlänningar som eh, väljer att där. Äh, där är bra stannar. då. Finns äh... det någon eh, bra karta över eh, Bangkok? Ja... Eh... Det finns olika myndigheter, jag har en här om du vill låna, du kan inte få den. Nej men du kan hjälpa mig, jag har ett par adresser som jag gärna skulle vilja lokalisera. Jag har en bekant som bor på Bangkok Street 24. Jaha, det känner jag inte till men kolla på Lika väl den här eh, franakron, franakron, eller vad är det Franakron. Jag måste att det är en stadsstil. Precis. Jag tack för det. Ta reda på var den ligger. I förhållande till eh, hotellet och. Och om man behöver ta taxi dit eller om det... Så att man kan traska. Och lika väl var den här andra adressen ligger. I förhållande till allting. Och sen gör jag en notering i min noteringsbok och detta. Ritar jag har ritat en liten kavpa. Jag <laughs> brukar se framför i visstråd, men du har du ritat så här. Vad är det här? Vi är på södra halvklot. Jag har ritat den upp och ner. Det där är en kaffefläck. Vad <laughs> är det för fläck? det coffee. Du hittar till slut den här gatan, jag får en granska den här kartan i en halvtimme, men du hittar den. Den ligger närmare hotellet än den här stadsdelen. Den här stadsdelen verkar vara längre ut och ja, inte lika som Ja, tack så hemskt mycket. Lite bidrag till festkassan. Ja, tack. 5 dollar. Tack. Fem. Fem Hups! Jaha, åker vi ja. till hotellet? Hotell, ja. Eh. Ringer du och bokar dig förväg? Eller ska vi bara dyka upp dit som gubben i Var kan man telefonera då? Nej, vi är ute på radiotelevi från båten i så fall. Men då visste vi ju inte vad ställe som fanns. jag tänkte det är lite mer anställd. Det dyker vi upp som gubben i Lora. Victor Lange! Hur kom, Panny? Schiva. Eller vad det en av de sista? Ja, det är en av de sista. Sig bara förlunda! Nej, men vi är ju tre gånger på vägen. Jag vill ju rätt. Vi har också visat på, på. Mm. samma ja. upplägg det var det. Det är som inte lika fantastiskt. Ja, det är den bästa matte som är de bästa för varandra mm. Kvinnorna, ja. krigarna are useless. Ja, typ. <coughs> <coughs> <coughs> det är inga problem. Det verkar som att ett antal västerlänningar har checkat ut idag. <coughs> Nästan som att det är en akreditiv, wonder why. Ja? nu finns det några dåra som checkar in. Mm. Sen äh, så ber jag också att få upp äh, tidningar. Ja. En, från eh, ja, de tidningar Jag vet inte vad det finns för tidningar i Bangkok Men Siam News Och ja, CM Gazette Det finns ett par lokala Som kan vi få eh, de större internationella Men de är ju Ja. ja. Jag tänker på de, de, de språken Som jag kan ja. då så. Mm. Det är, det är Bra då, mm. då inrättade vi oss mm. Ja Vi fattar upp alla våra kläder det tror jag att Det är Det högt. Fjärde våningen. i faktiskt. på den Det Högst upp. Vi är på samma. Ska vi ta ha rummen ovanpå varandra så vi kan bara hålla... Vi, vi låter spela. Han har Det Låt sig ut. Nej, men jag känner att det ligger i karaktären. Jag alltså, intresse kanske att inte på första våningen. Och känner jag vissa karaktärer rätt så ska det vara bäst och dyrast och bäst utsikt. Så att det är ju du, de lite större rummen längst. Ja. Klart. Då slipper man ju lärmet från gatan också. Ja, det är så här i och för sig, ja. Precis. Och så bör kanske någon kontakta Janet Winston Rockies och berätta dem. Vi... Ja, det gör vi så Lange. Det gör vi efter att vi har oss. Och... Vad så det kan vi göra så. Oh, en gång, oh, oh, ja, gå Ja, hosit hosit hosit Eh, ja. vi det där är. Hur vi är framme! Det är en! än! Framme, det är Stilla! Okay. Ja. Och VTPR. Ja. ja. ja. ja. ja. ja ja har väldigt fin skjort på det här, i båten då står det in. det är en svingman. Absolut, får jag, får jag ta det? Ja, det får jag Jag ja. har lite sån här lipstick Ja, det blir en bra ja. ass. Jag står redan i styr. <laughs> I bakgrunden så ser man två personer som sitter i oss i <skratt> det var, Det var ju det, det var, jag gjorde. lite. Ja, det, det, det, det är det att jag har kicken. Det var runt och <skratt> <skratt> är upp, är ja. <skratt> <Money well> spent. <skratt> Look what I have to deal with. Ja, har ni inte ett på baksidan och göra får. Ja, läggs ihop. Postarbilder. Kostar bilder, det, ja. det går lägga in i och lite brev och lite annat Ja. Uh, vad är vår anfalsplan? Uh, ja. Vem det är som bor på den där adressen? Vi hade ju en adress som var nära ja. oss än stadsdelen Och det, det känns som att den som har skickat men det som har namn brevet var det, där, Nej, det är ju Nej SS Men den som har skickat brevet Då stöter vi bara på en kultist Hade vi någon hade vi teori där? kring SS? Ja, men var det? ja SS ja Nej, men de gick av i Bangkok. Det ja. ser mm. så att vi Control F, Control F. <laughs> ja, precis. Fan. If only. Jag har ju en massa andra spel här också. Den här var en helt annan. Jag träffar ju service varje gång. Ja, jag har ju bara ett block. Vad ska jag göra? Service blir bra på alltihopa. He's the master. Kom ner i down. Men det var ju rätt svedigt. Mm. Ja, ja vi har vi har vi jag, jag förmår att vi har någon såhär. Ah, men det är nog säkert det. Ja. Eller säg något annat. Jag är ju fantastisk. Nilsmids. Nilsmids. Nils jag vet inte vad hon sa. You said sat for the floor. You just sat for the floor. Well, my Hey. We Mac McRaeful. Ja, fy fan. Vi hittade någonting. Till... Men visst känns det som det är? På Malta. På Malta? Men det var väl de som var med till London? det det. bland annat. Det till väl det SS. Då jag. <hör> Jag skulle ha gjort to dem mm. och så. <laughs> ja. this case, go home. Oh. Den hittade Ny Mexico och det var ställt till. Ja. Mm. <clears throat> <coughs> <coughs> jag, har, jag har nog inte lyckats skriva ner just det. Nu är jag snart igenom allt. Nej, vi vet nog inte Inget, SS. den SS är. Men det eh, finns en telefonkatalog, liknande. Man kan få reda på vem det är som bor på avressen. Inga såna public records här. Kan. Ser vi sen. Ovelha SS bor ju här i alla fall. Ja, det är ju... Ja, det är troligtvis på den adressen. Om inte det ja. är mm. Då kan man ju kanske... Det kan kanske ja, stå jag, på brevblodan. Ja. ja! Är det någon trevlig som bor ja. hjämte? Ja, jag tänker bara jag kraften. 5 Samuel? Meow. Meow. Pow. Alla adressen Returadressen äh, är adressen i Gångavstånd -ish. Den andra är längre ut äh, Utav vid floden som går genom Bangkok Vi kan väl taska. till den här adressen kollar hur ja. det ser ut Är det något ja, är det, i det, det, Kanske man kan kolla någon liten här listan Gången de, äh, Stealth de guys, guys. Ja. Stealthgruppen Bla, Black delt. och Mm. Mm. Ja, yeah. Stelty Brothers. Mm. Men vi andra kanske följer med, och håller oss lite på avstånd, kolla vad det är för hus. Jag läser jag tidningar och, och dricker håller... lite bourbon. <laughs> ja, vi kanske organiserar garderoben. Ja, de tidningarna är ju fulla ja, med ja. det här. Så, <laughs> är det är dags för dagen. De får vara Ja, för det är lite, det. Ja, den är fransk sida. Vad är det här Marco of... mm. Briggs? Ja. ja bort var mm. Fortfarande oklart vad som har Men det står klart att det är Japan har anfallit. Och eh, nu är det, stortiget liksom nära. Det har varit lite sådana där skärmnyxlingar i ett antal år. Japanska livsstaten, mangeriet. Har det funnits också tag på mm. kinesisk mark. Så de drog ner sig av det. De, de andra internationella tidningarna har inte tagit upp detta utan har i att rapporterat om att, att den berömda friarna med Airholt stackar försvunnit. Nej! Vi missat det, va? Har hon försvunnit? Nej, men vad säger säger! Det var ju ta sig i jorden upp? Ja, det har jag läst, minst Ja, äh, Nej, det går inte att på flera dagen. Nu ja. hörs han väldigt dåligt. Nu tycker jag att han är väldigt oskämd ja Ytterst! Ja, man ska få mer plåsj då. <laughs> nej, spara då. Ja, det ska jag. Ja. Hur <laughs> var det här då? Ja, vi var det här då? <laughs> ja. Mm. Ja. Mm. ja, men då skickar vi iväg Gacko Mo då helt enkelt. Ja, nej, nej. Och sen Och spara lite. Ja, och, och typ det, det ställer i alla fall Men, mm. äh, Acting Jag äh, vill spända En äh, library use För att verkligen gå igenom Tidningarna efter äh, Saker som kan anknyta Till äh, Vårat fall och, och Den här Alltså små notiser Och, och små händelser Och sånt och I de lokala mm. tidningarna Ja, mm. naturligtvis mm. Eh nej. Jag ska gå till beauty. Ja. Ja, Och vi nu fullt upp med att diskutera jag hopp Ja, det är det. Ja, jag tog det. Åh nästan helt. Och hur vi ska organisera garderoben. Ja, precis. Ja. Vi har nog ett samtal. Ja, vad som kan vikas och vad som bör hängas. precis. Black Reacomo traskar Det sticker ut lite <laughs> mm. Speciellt för vi kan... Men ni går till gatan som ni har fått Och det här är Ja, ganska fint område verkar det vara Lite Nöjes Stadsdel. Det är både bostäder och det är affärer, restauranger, te-shops, bokshops. Ett annat mindre buddhisttempel tempel. faktiskt, fast de flesta går till Fox. Många har traditionell Sayem-bräck och sådär. Det finns också en del som har en del Det är Det Jag får rätt ganska okej omgå Och ni eh, hittar slutligen det ni tror är adressen Och det är ett eh, townhouse Det är blivått ut? Ja. Statiskt. Statistiskt. Det går runt. Den, det finns framsidan rätt mot data. Mm. Så finns det en gata på baksidan också. Inte tränger igen. Det verkar också finnas en ingång till huset. Mm. Mm. Och där finns även en balkong på den här ordningen. Mm. Mm. Ingen postlåda liknande. Nej, ingen av dem. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej, på så... Nej, nej. hallo. Ja, det är viktigast service. Ambulanser med fruktkorrservice. Global ambulans. Nästa företag. jag har beställt Det Där är preemptiv uh, leverans. <laughs> <laughs> ni kommer bli snygga imorgon Ja. Och då är det tur ni har den Ja. Det är 15 dagar. Ja, byggnader runt om här. Andra kan halva likadant Ja, Andra kommer det. Ja men det är bara så att sen det är ju på andra sidan. Klimatiskt, mm. det mm. Med hela byggnader med små det eh, Bedömer man att det finns gott om platser att eh, spana ifrån. Mm. Det finns både café och eh, ja, restauranger och tempel och affärer man skulle kunna stå och titta ut genom och... Ja. Men då har du spaning på huset i några timmar som mm. händer kaféer café och. Bete oss som turister. Åh, mm. kan... oh, vilka timtempel! Oh. Tänk att folk kan tror på sånt här. Han har för stora öron för. Det är för tur att ni inte pratar. Vi ska kolla in. Ni, <laughs> ni eh, spanar från framsidan. Ja. Uh, jag tog delar på så att uh, en av oss sparar framsidan och den får baka den stämmer bättre. Du kommer för att fråga hur farligt det, det är Så är det black. <laughs> Men hittillskor kanske den som är aktiv på vård på den siden det händer nåt nu. Jag kommer att spänja i ständen. Uh, du ser efter några timmar du suttit där och spannat. Spanns terrible. Uh, du ser ett par seedy-looking individuals dressed in working class clothes approach via the alley. Eh. Men fullt antingen för de andra här också. Mm. Antingen -hmm. en shadowing eller en stealth för att undvika att de ska se dig. men då kör jag shadowing då för det är lite läger till efteråt men känner för det. Men jag spänder två till att börja med, ja. Ja, vänta. Mm. <laughs> De där två går fram till dörren. Mm. På den baksidan av vilka De bankar på dörren. Skriker. Någonting. ...på... ...tai mm. äh, Vi verkar titta uppåt mot uh, andra ordningarna Det är där det är det är de som WAN Ungefär WAN WAN I, <laughs> WAN Kenobi <de det är vara knut. Det är säkert de. Mm. Det behöver är är inne det säkert. Smålandsgubben. Och sen går det därifrån då. Ja. Och är som kanske är det. Nej. Hon ser missnöjd Okej. Okay. Uh, då skuggar mm. de med tag till då. Bara de vi den bräsen, eller? Ja. ja. Uh, då skuggar de dem och går ner mot handen. Hallå! Hallå! Hallå. Vi har en barn med långa ben också, som stack ut sig. Ja, jag har långa ben att köra på. Ta i mina långa till stycklar för. Tåret! Den har väl berättat. Ja, det var någon som sa fel på tentakler. Ja, en, en lärare ja, Nu har jag en annan Nej, som, så, skulle, som så, skulle säga med en sån här rondellutsmyckning att det de ser går ner, ut som flugtentakler. Okej. Sådana vet jag inte hur de ser ut. Så vi, vi kallar den här rondellen för flugtestiklar. <laughs> <så. laughs> Okej. Okay. Oj, det här var en hel app. Ja, vi får lägga Är det en privat? Det var den vi behöver. Ja, precis. Nu har jag visat oh. som hände här. Han, ja, de, de, de gick till ja. Laval och helt enkelt, så... Laval och Fahl. Är ganska stor... Ja, och sådär. Eller upp det. Det ligger ett antal lokaler där nere. Men den är, ja, monoton. tog du nånting på Laval inte nej Ja, fast du kan inte... <hör> Näktar, Inks.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 inte. du bild i skolan? <laughs> Han skolkade hela tiden. Jag har du nåt i ark? Jag har också ha 14 kalligrafi just nu. Mm. Och nu var jag med. Ja. Den oh, det oh. <laughs> kan mer så här så Nej men materialet i alla fall var och går till till black <laughs> We are still alive. Ja. För ska vi se Men vi har dem till det andra och rapportera var är lämnat mig. Ja. Vi får dem till vidare rapporter. De lägger bara det Där fast det var på topp. Jag har packat Men vi har ju haft väldigt tur med laglokaler hittills. <hör> jag säger om den här kampanjen. Så ja, inte den enda. <hör> enda. Jag har stått kvar där vi var. <hör> <hör> Spela laglokaler. <hör> <hör> de bryr ja, <hör> ja. de i laglokalerna. Asbest-shipping-kampanjen. Ja, du sann. S. Det är Butmans äh, kusin. <laughs> ja. Ja. Har du förväntat annat? Ja. ja. ja. Mm. Välkommen till buton. Ja, alltså, som är fint ja, jag tror man är Jag, jag och dåligt. <tryck> <tryck> jag vill efter det här. Jag tror jag har någon roppar till Jag här. Nej! Glasses. Då ska Ja. Rökt <tryck> <Blått> som glasögon. <tryck> Hörapparat, apparat, är en idiot! Varför skulle de rupa glasögon? Ja, det ja. kan jag. Inte De kan jag ha medan de källar för glasögon. Glasögonorn! Ja. Jaha, du har en glasögon, En hund! En hund, ja! En hund. Och så försöker jag... Ditt. De en. Mm, en, ja. ska jag ta med mig uh, fördomsvis lite i handen först. Uh, det är bara någon. Ja, så får jag ta med mig fördomsvis lite i handen också. Och fixa några knogelkallor för vad bli lite diskret. Uh, på avstånd. Så jag kan se vad det är så på den. Ja, det är typiskt uh, sånt här. Hopp, hoppfulla stjärnans export. Nej, <laughs> <laughs> <Bob's export>, då måste han ha upp. Det är en bopsexport. Hastig mm. på för att vara något. Och applåder till det Okej. är den. Beakta det. mot kvällens sån <laughs> one night in banco. Hon, vad så känner Philip Timott? Jo men det får have a choice. Not mm. duties. <laughs> ja. Ska vi gå ut och äta eller ska vi äta på hotellet? Ja. Ja, även och ta hand. Hamburger! <laughs> <Precis. Prostamiktonals>. ja. <laughs> <laughs> <här> jag har inte pratat med Donald. Jag i Thailand. Han är hip-hip. The Land look, of Thais, nej, Thailand. Råkiken! Jag vill uppleva en tap water. <här> en tap water. En restaurang är i första ordningen på hotellet också. Det hänt en olycka här, sällsynta delar av Thailand. Men vi äter på restaurangen då då då? Ja, det är vi väldigt Ja. En, en sabitör Rusar fram Och säger på knaggländska Häusin, det gäller oss Oh fuck <laughs> uh, Där säger de pekar på en skynd Som visar att det är hal <laughs> Now I have jag <laughs> säger Gå försiktigt, vi har varit en liten däcka här, för det är orange, egentligen. Ja, vi ser väl shit! Det var en och sen är det med Athletics och den som vissar ja. bryta nacken Ja, just det är en, en, en, en, en, en på det Och säger att ja, här, här, just här har det faktiskt ja. Läckt ut vatten och det ja. är lite halt Okej okay. ja. Då halkar alla genom att ta samtidigt Ja, <skratt> <skratt> är det är halt <skratt> <skratt> Vi tar 50 hopp <skratt> ja. ja, men då Det är en rökskål <skratt> <skratt> Mm. Ja, men det, det, det, det är det ju lokala köket som gäller här. Ja. ja, ja. Eh, ja jag jag på och att det är någonting fast det är inte det jättestarkaste ni har. Eh, nej. Nej. Lågt ja, vid vanliga västindiska det, då. De har kunnat ja. i mm. Så det är ja, vi fisk och kyckling och för <skratt> Helstet, <skratt> äh, ja, det är Exotiska hem. Helt det som man kan få apa om man vill. Jag gör ju. Shit, man ju. Jag är rädd på och och och och, och det mesta man hade gjort. Nej. Apa var det strul. Det är ju det är Ost och blåst är det väldigt dåligt. Är det? Ja, nej, vi, jag så jag så det är inte så bra. den här resan. Prova Jag gör på någonting. Det blir bra. Du har fortfarande kvar lite rust. Ja, jag har ju inte kvar lite rust. Väldagrad burm. Jag översätter ju naturligtvis att eh, Frau Wolle här vill eh, berätta vad en korv är som, så som att det är en liten friterad orm. <röster> så, så, så, ja, det har vi ja. Ja. Ja. Så det kom in en ett fart med en, ett tiotal små friterade kår Jo ja. ja, Jag smakar ju naturligtvis och det var inte urs. <skratt> det var konstig konsistens. Smakar utsväxigt. Nej, en idiot! <skratt> När du kommer till huvudet så säger jag att fan det här är... Inte ja, felinstrukturerat. Alltså... Ja, det det, det mm. smakar lite så länge man... Du vet vad det är Ja, nej, jag, inte. Nej. jag... Du vet inte Men nu vet du det Jag för inte Allt fötteras på självklart ändå förrän. Nej, det, det går nog att äta det med Det blir får... ja oh, Ja Det var det, jag gör, ni flossar i ordning ja. Det, ja det är det sen skickligt Ja. <laughs> ja. <laughs> det? är mycket bra Det är så pass nybyggt Men som Ja, jag ju Som navigerar oss <laughs> Navigerar. Liten pojke. Ja. Det blir väl så. Och sen får vi snack, snack. Snacken, snacken, så det är. Och Så till dem efter. Så får vi undersöka det här, jag vet inte riktigt hur vi ska gå tillväga. Ja, då vi kollar på den, adressen, den andra adressen, vi ja. får höra power-out. Det var ju bara en, ja. en, en stadsdel, vad ja, till den. Ja, Men nu måste ju finnas ja. någon som vet var honungsfällan är någonstans. Men vi kanske behöver ha en men som kan läsa, Eventuellt mm, ja. finns ja. sånt. Ja. Men alltså, jag, jag tänker att det kommer vi bara till stadsdelen så kan vi säkert fråga oss. Vad hittar ni Var roligt vi då. vi? skulle vi göra ner. Vi har presenter. Ja, den ja, Vi har folkpaj och apelsin. Det in och, ja. och. och, och vanlig potatis. Det är det kanske vi tar innan vi lägger oss. Vi gärna få samlat på och bara ja, och pratar igenom det. Ja, kan vi göra. kunde alltså Finns det någon handelser och liknande man kan fråga vem som äger den i Lagenholm? Det går ju också att säga. Ja. Mm. Jag pratade med henne innan, när vi kom i land. Ja, mm. just <skratt> det. Jag vet inte vem det är. Vi kan ju splitta upp lite från den morgonen då oh. kan mm. vi kolla upp. Split the party, split the party. Yeah. What could we run, we We will die. <buy. laughs> For half of us. <laughs> Yeah. Men eh, alltså lagerlokalen har ju fantastisk erfarenhet av lycknande. Eh, hus 90 dagen. Också fantastisk erfarenhet av.. Det finns något vi inte har fantastisk erfarenhet av klubbar. Den moderningen låta. Har vi väl inte varit i någon gång på häntningar? Nej. Vi provar oss bara först. Ja, först och och mamma har vi bränt mig. Ja, ja Det är bara stackars recept och lite flottigt som har klarat sig. Jag har smuttat på när nu inte men har Nej. varit väldigt trött på oss. Ja, det var han. Men det var kanske att vi hade service i går ingen ja. efter dem på ankor det var då. Mos och så var. Målsan, Målsan. var men i alla fall. Ja. ja. ja. ja. Vi bränner ner Vi ska ner kolla allt. långlokalen. Ja, jag, jag, hela jävla banken. Ja, är ja, och krig. Ja, alltså, vi på japanerna? Ja. Japaner, japaner, japan. Vi klarar ut, ut oss till japaner. Och sen så... Oh, det kommer <laughs> <här> du har tänkt du? <här> Inte alls. Det är ja, ja, ja. yeah. okay. en aktivitet. Vi skulle kunna... Bara... Istället för att komma på den mest komplicerade planen någonsin så skulle du bara gå rätt dit. Och så, så säger du, Vi vill bränna ned! Vi ja, stöder. så bara gå in och göra vad som händer. <skratt> <skratt> <skratt> ja, det är ju rakt på. Ja, ja. ja när vi alltså går och knackar på så <skratt> ja, är huset någon här. Det en, <skratt> <skratt> <skratt> vad det är, det är personen? personer som öppnar, om det, det är någon som öppnar. Det kanske är mor ut på tunnarna. Hur vi än gör och planerar så alltså, kommer det ändå att löpa ner. Men om vi säger så här om det står några dårar utanför och skriker halsen Hes och ingen öppnar så lär de inte öppna för att vi går dit och knackar på. Ja men de är till bakvägen. Hallo... Vi går framvägen. Men vad då? det? Jag Nej. Nej. Det är inte bakvägen. Och vi ställer oss vi framvägen och säger nej nej. Nej nej. Ja. Det är en lysare plan Jag är glad att vad en del det. Kan vi inte bara kolla Vad det är för det först Vem är det som äger det Och sen kolla den Sen kan vi göra någonting ja. Ja. Ja. Ska vi börja ja. där Kan och kolla upp laglokalen Läglokalen, Vem är som äger den Kan vi ha den mestan, kanske. Ja. Men Så visst och... Eh... Lars ska väl ta fru från Fru nackvån. Nekvån. Ja, vi går till <skratt> ja. Och eh, kolla upp. Ja. Vi ska gå knackar på och, och ansluta oss till dem. Nej, vi bara kolla vad det är. Vi infiltrerar dem. Ja, vi infiltrerar dem helt enkelt. <skratt> ah, ah, ah, <skratt> ah, <ska> <skratt> ja, men vi har ju lösen hos fasen. Ja, vi, vi skulle bara kunna gå rakt in och... <skratt> men vi skulle... Ja, ja, ja. Men, vi skulle kolla upp lagerlokalen och sen skulle vi kolla upp den här. Det är bara jag som kan prata med jag Ja, det är bara du som ja, kan det du ska göra. Om du gör det då, så det sätter du andra och, och, och så äter du pengar. Ja, nej. nej. Tror du att ingen är jordad av pengar? <laughs> nej, men jag, är jag så tänker är jag så, jag så här. Rickshaw, helt enkelt, som jag sitter i som drar mig. Stanna! Haha, I'm a gracious, guttard. Ja, men ni ska komma in med äh, koppen äh, först. Ja, Ja, den här, vad heter den? Bord Ellen, jag får mm. Men vi följa, ska, ska, ska, ska kanske handla, handla väl någon väl som annars? kan ha deras vapen och följa med dig. Det var ja, då Music show. Nej. Kan <laughs> ja, vi beställa en Rickshaw? Ja. ja det är. Ponta Blacken man säger. Jag kan ju inte. vet att jag kan dyka upp kunder. Mm. Vi... frågan är, är vad vi ska börja med. Vi ska ja, börja nere i hamnen som verkar vara ja. närmare så alltså, ja. det är väl fanar en bit bort. Ja. ja, men börja det för det går väl rätt så snabbt. Bara fråga dem som har ja. Det det borde ju inte vara jättefarligt eller. Nej, det är inte värre än att de säger det, det gick inte jag. man pengar Ja, ja, precis. Vad han består att Ja, han är det, då. <laughs> ja. Men eh, alltså, jag har ju antropologi. V vad är det liksom för mutarkultur? Här, <här>, <här>, här är, är det liksom... Eh, <här> ja, men, men eh, försöker man muta här så hugger man henne. och. Eller är det som så att om det är lite prokt så att det funkar bra. Eller du tror att det går bra att muta. Ja. Jag blir inte avrättad för att jag. Eller någon för att jag erbjuder lite pengar Nej. under bordet. De har ni skylt i handlösan som att Det är välkommen. Mm. Mm. Lagombutan, 5 vill... dollar. Det var Ja, en prislista står. Mm. Under bordet. Nej, mm. ja, men vi sover och sen så tar vi till frukost. Och sen hamnar Alla behöver ju inte gå. Nej, jag har ju. Jag, jag vet inte hur det är för en västerländsk kvinna att gå flanera, men det borde kan kunna gå. Det var inte så farligt. Nej. Nej, inte de här Nej. Nej, Inte, inte, inte de här Nej. Nej. Men om de är i handen så kan jag och jag och vi korta huset bort. Ja. Lars kan börja. Det är liksom inte fler spår att gå på heller. Vi kan ju planera lite, titta lite. <kör> ja. Var det. Under frukostens ja, så det var. så... Dominerar vi. Ja har någonting Det kan vara spännande att eh, titta av 25 städer. Stilla var. Det in mot eh mot Basten där. på flera ja. att ja. men men sväljande. kan inte vi ta en liten logg där och se vad händer? Ja, jo. Ja. Ja. Det kan ju oh. råka vara va Ja, Jag men inte kloka de där Ja, vi är bara flamerade. Flamerad. Men dra oss lite åt den där adressen och liksom <gör> för vi kanske tittar in i något tempel och lite sådär. vi råkar kamla över någonting. <gör> Eller? Ja, men ja. vi är bara sådär. Vi är bara, mm. vi, är bara vi har så mycket att göra egentligen. Vi kan lika gärna hålla till runt de här ställena. Vi kanske har mm. se något. Ja, lite sådär att vi mm. kanske, ja... Det känns bättre att smutsa runt här musik att på Vi tar på oss där för att det är Ja. Så, ja, så. så Vi hittar något spännande Så suggeruchock där. Ja. Vi köper köpa något trevligt. Jaha. Ja. Oj grej. Ja. Du går inte till Hannes där när han är där. Mm. <laughs> <specific motor. laughs> ja. Ja, det är det. Ja. Man gå känner till. igen dig ja. <här> ja. God dag igen. Goddag, goddag. Jo, vi hade lite funderingar här kring de himmelska fröjdernas importfirma. Vad heter de? Lyckliga stjärnor. Lyckliga stjärnor. Vad är för några... Mina kamrater här stötte på några som sa att där kunde man köpa rätt så fina souvenirer, Men jag, jag, jag är lite misstänksam så att jag ville ju gärna kolla upp jag såg ju på det att du var ju en redlig kar som verkar veta din sak helt enkelt så på vad är det för några som driver den där? Ja exportfirma allmänt bland många andra, nej inte speciellt stor eller så vad exporterar de för någonting då? För de pratar om buddhistiska symboler här. alltså nej jag det är ju allmängogs, är det Har du någon... någon alltså, vem, vem står som ägare för det här? Vem kan man kontakta för att man skulle ha? Det borde vara en... Eh... Bob. Vad <laughs> <Ja, laughs> ja, har någon Bob McTai. Bob Bob McPots. Um. Ja. Bob men... McPots. Bob Kremel. Ja. jag miss. Bob det står bara i papporna Bob, du ser inte <laughs> ja, men, eh, Tack så mycket För hjälpen Och så, så skjuter jag även En fem dollar sedel till 6 000 papp om du kommer på något mer Det är sex dussin bar telefoner man kan reda på. Ja. Vad är det som så att du kommer över någon mer information så Bor vi på Bangkok Hilton. Det är Bangkok Hotel men jag är på Hilton eller på Hola. Ja. Inte byggt än. jag ska hålla ögonen öppna efter information. Ja. Om det här Ja, Jaha, om har ja. allmänt så. Har sagt, så, så, så är en svan. kan bli... En svan kan kan En jag är ja. säga killar, <laughs> det blir långt. Nej. Det gör musik till alla. Alla ja. alla, ja, vi säger alla. Ja, det vi gjorde vi väl. Vi gör ingen skillnad med. på människor än ingen. Nej, vi förolarimpar alla. Ja, ja precis. Och alla kan känna sig lika fördelade, ja, det ja. är det bästa. Och det är det absolut bästa. Mm. Ja, det är ingen sån de behöver känna sig utpekad och grejt. Nej. Nej, Nej. För alla kan det känna sig tänkta. Ja. Och det är också lätt att bli musik till alla istället för att behöva be be göra till bara en. Ja, det blir ju också ett utpekande. Ja. <laughs> Fri att ni ens tänkte tanken så här. <laughs> det skulle också bli väldigt långa avsnitt om vi skulle behöva be om ursäkt hela tiden. Ja. <snitt> vi avslutar den här sessionen med ett tributavsnitt där vi ber om ursäkt till alla. <laughs> fem timmar. <laughs> <här> fem timmar ursäkt. <music. här> kan man skriva tumsat. till? Säga, Nej, det var fem är du. Ja, precis. Ja. Nåväl Ja, ja vi planerar nu och det. här Det är ett lite trevligt tempel Ska ja. Vi kika? ja det tycker jag Jaha. Mm. Mm. Mm. Nej det verkar mm. Det verkar inte hända någonting Kring det här huset mm. Mm. Nej Men. Men sen vi, vi drar av oss mot denna den. mm. Skulle vi inte utta den här um, um, um, Honomställan Honomställan va? Ja, vi kan är nu är jag så lite. Det är jävla det Senare så att säga. För det var ju länge på. Ta reda på vad det är för någonting jag missar. Ja. Men skulle vi göra det först? Vi kan, vi kan inte reda vi... på vad det här är. Typ, Viste du vad det här det är? Så för en... Typ av kvarter? Inte det är en log. Men det hans hus slog väl lite halvfina områden. Ja. ja. Ni som rör lite där också. och ja. säger att här är det ju. Ja och sådär. Mm. ska mm. mm. okay. det så där mm. Mm. Men om man frågar lite som är att vi kommer ut i bak till hotellet. Vi landar mellanlanda på vägen. Tärning och dingla med så hade jag har gjort det nu. Eh ni har ju abilities jag har ju oral history Streetwise till exempel mm, kan mm. Jag tänkte använda. fråga på hotell. Ja men jag tänkte Vill ni veta mer om året så kan ni ju använda det i området. Ja det gör vi väl då äh, Inte jag Ja men jag har en i oral history and en i streetwise Måste man inte kunna ha fokus för det. Jo om ni inte har en tolk så är det svårt Om ni inte hittar någon som kan engelska mm. För jag har ju fyra i Streetwise, men... <laughs> vi ställer oss på en, en, en, mitt på bakarna och så kommer vi... Går, Does anyone speak English? Ingen svarande. Det är bara vattvara. Hutt och långt. Åh, kungo! Okej. Ja. Ja. Vi, eh, jag har men... ingenting att säga ner jag går ut mest att titta Ja vi går väl och kikar och... följer med strömmen. Men säga. det finns ingen så är det lite affär eller något kanske man kan engelska de har många turister Tack Nej, men det är det så står så vi bara vakt i det här området. Fråg sen... in på adressen. <laughs> Nej, det är det här för, förra för ja. Nackron. Ja. Det var en bra bild ska bort, vi göra då. det vi sammanstrålar sambandstrålar med ja. mm. Och så drar vi bort den där. Ja. Mm. ja som sagt, jag tänkte fråga på hotellet. Ja, ja. ja, ja, ja kan jag, kan det, Vi kan göra Vi kan få den ja, först. Ja. För nackron är för området. Förra Nackron. Eh, det ett... <sniffen> <sniffen> Område som ja, Inte brukar Bevistas av västerlänningar så. Det är Kan man uppleva det genuina ja, Seanden Ja det kan man ju på ett sätt Det är lite mer <laughs> shady och lite mer Sådär Behöver man livvakter? Nej inte riktigt Det är ju kanske en stadsdel Där du ser på Andra former av möjligheter. Ja, ah, det, det är som sushi-restaurang Sushi? sushi, <laughs> <laughs> sushi? <laughs> ja, Japan. <laughs> jag har din värde, Ren. är Hej då. Ser vi, Söp. Ser vi, Var kan vi äta platt? På restaurang Nöjeskvarter alltså <skrater> ja, lite... Så fint formulerat mm. mm. Folkliga nöjet Ja, jo jag förstår det Skulle du behöva service? Ja Därför känns det som att vi skulle sticka ut alldeles för mycket? Jag tror att vi skulle sticka ut det En två meter lång tyska Ja Som kommer Istället för att det är... Ja. ja. Ja. Jaha. Då får vi stanna på hotell. Vi får nog göra det lite, Jan. Ja. Om vi inte ska gå och ringa på den där adressen. Om vi alldeles en vad eller är. Nej, vi ska inte gå dit. Men det är ingen som öppnar där. Nej. Jag lovar att det är en busring. Det är jag, ställer inte på Jag har gjort De är. det! Är det! Ja. Jag har gjort det! Jag har gjort det! Jag det! Jag har gjort det! Jag det! Jag det! det! Jag det! Jag det! det! Jag har Jag Jag Jag Nej! men ska vi bryta här kanske Ta framaktion <snick> Vad kan vi Det kan vi göra mm. Ja, vi kom fram i alla fall Vad är det? Vad är det? <slick> We are not dead yet yet Jag tror jag inte gjorde planing det gånger <är ju> <snick> <slick> <är ju> <slick> och alla var extra Det <vilket> gjorde du bra Ja, det gjorde jag Tack <snick> för lånet Ja, det är en doft av en att spela på ett snabbskål <slick> <slick> yes.